יחזקאל, פרק ל. ויהי דבר אדוני אלי לאמר, בן אדם, הנווה ואמרת. כה אמר אדוני אלוהים, הילילו, הא ליום. כי קרוב יום, וקרוב יום לאדוני, יום ענן, עת גויים יהיה. ובאך הרב במצרים, והייתה חלחלה בחוש, בנפול חלל במצרים.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 וערב בתוך ערים נחרבות תהיינה. וידעו כי אני, אדוני, בתיתי אש במצרים, ונשברו כל עוזריה. ביום ההוא יצאו מלאכים מלפני בצים, לאחריד את כוש בטח, והייתה חלחלה בהם ביום מצרים, כי הנה באה. כה אמר אדוני אלוהים, והשבעתי את המון מצרים ביד נבוכדרצר מלך בבל. הוא ועמו איתו, עריצי גויים, מובאים לשחט הארץ. והעריקו חרבותם על מצרים, ומלאו את הארץ חלל. ונתתי יאורים חרבה, ומכרתי את הארץ ביד רעים, והשימותי ארץ ומלואה ביד זרים, אני, אדוני, דיברתי. כה אמר אדוני אלוהים, והאבדתי גילולים, והשבתתי אלילים מנוף. ונשיא מארץ מצרים לא יהיה עוד, ונתתי יראה בארץ מצרים. והשימותי את פטרוס, ונתתי אש בצוען, ועשיתי שפטים בנו. ושפכתי חמתי על סין, מעוז מצרים, והכרתתי את המון נו. ונתתי אש במצרים, חול תחול סין, ונו תהיה להיבקע, ונוף צרי יומם.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 בראשון, בשבעה לחודש, היה דבר אדוני אליי לאמור, בן אדם, את זרוע פרעה מלך מצרים שברתי, והנה לא חובשה לתת רפואות לסום חיתול, לחובשה לחוזקה, לתפוס בחרב. לכן, כה אמר אדוני אלוהים, הנני אל פרעה מלך מצרים, ושברתי את זרועותיו, את החזקה ואת הנשברת. והפלתי את החרב מידו, והפיצותי את מצרים בגויים, וזריתים בארצות. וחיזקתי את זרועות מלך בבל, ונתתי את חרבי בידו, ושברתי את זרועות פרעה, ונאק נעקות חלל לפניו. ואחזקתי את זרועות מלך בבל, וזרועות פרעה תיפולנה, וידעו כי אני, אדוני, בתיתי חרבי ביד מלך בבל, ונטה אותה אל ארץ מצרים. והפיצותי את מצרים בגויים, וזריתי אותם בארצות, וידעו כי אני אדוני.